Минали часи, коли звеличувалась нечистивість, коли торжествувало лукавство і словоблудство, яке принижувало гідність людську. У душах прокидалось жадання дерзати. Дерзати, скільки стачить сили у цьому життя. Суть радості земної. І більшого немає. Нові надії на щось значими принесли й ті люди, які нещодавно прийшли до Києва з Болгарії. Гордослав привів їх від царя Бориса. Їх було чимало – чорнобородих і русобородих, темнооких і світлозорих, та всі здавалися однаковими. Ходили ж бо у довгих і чорних рясах, у темних атласних шапчинах, на грудях мали золоті або срібні хрестики на ланцюжках. Говорили по-ромейськи і по-слов'янськи, говорили тихо, розважливо, Пильно дивилися своєму співбесіднику в очі, немов бажали проникнути в найглибші потайники душі. Прийшли ці люди з важкими і великими книжками, ошатно оздобленими дивними золотими узорами. Чули тут себе людьми вищими, ходили як боги, ні на кого не виливали ані свого гніва, ані радості, не хулили та й не хвалили нікого, лише до свого прислухались і придивлялись, своє вірування пояснювали рівним тихим голосом, Господу Богу так було угодно. Господин Бог прославить тих, хто славить Його, а ті, хто осуджує, будуть поганблені і покарані ним. Дивними для киян були ці люди. Дивним було й те, що князь Оскольд гостинно приймав їх у себе, і вони на його весіллі одягали йому на голову і на голову деревлянської князівни ярки царські вінці. Мовили, що... Тут ярко ці святителі нового Бога проголосили єдиною законною жоною київського князя. Супроти покону пішов Оскольд. Київські значні мужі здійняли ворогбу. Поганий знак подає князь людям своїм, губить, мовили, покон старожитній, пращурами утверджений. Давні боги їхнього роду освятили право тримати мужу стільки жон, скільки зможе. І то не гріх, що чоловіки мали по кілька жон. Рід Слав'янський повинен був множитись і побільшувати свою силу, щоб протистояти усім нищівним навалам і чорним морвицям. Одна жона – біда роду, оскудіє народ на дітей, стане безсилим, виродиться. Біда, біда прийде на землю. На цьому стояли чоловіки. Що ж до жінок Києва, то вони були іншої думки – Єдина жона, люди і добрі, це ж єдина господиня, єдина мати нащадків, які приймають батькову спадщину. Єдина жона, благословенна єдиним Богом, князем і родом, стоїть тепер поряд із своїм мужем, як і рівна йому, ділить із ним і шану, і славу, і землю, як оцариця під вінцем стоїть поряд зі своїм мужем-повелителем. Під вінець жони, благайте поставити і вас під вінець разом із своїм мужем. Будете панувати і в домі, і на землі над мужем. Мовлять нахреститись, відійти від старих богів і взяти в душу нового Бога, Ісуса. Це таке страшно. Старі боги можуть розгнівитись і наслати біду, але ж можна пота й молитися їм, адже князь не убоявся їхнього гніву. Чуєте? Новий храм ставить новому богові, що прадав не на княжій горі, а поблизу Дніпра, у лісових хащах. Слово болгарських святителів вабить клично і тривожно. Воно обіцяє райські сади голодним і голим, правду скривджене, мудрість спраглим на істину, владу гідним владарювати. Воно заколисувало душу, суетую лжу забери нас Боже». Злитньові багатства не давай нам, господине, а дай насолоджуватись людям творінням рук своїх. Навчи мудрості й терпінню, щоб подолати всіляке зло, бо воно – це зло від юності серця людського. Воістину, старі боги ніколи так не звертались до людських душ, ніколи так глибоко не проникали в їхні потреби й жадання. Слухаєш сивого святителя в Оскольдовому храмі і дивуєшся, як мудро рече муж. Кияни були вражені. Мовили старші, не болгарин той муж, а бодрич Местивой, що його підібрала колись разом із новгородським воєводою Вадимом Хоробрим Буслова Гніва. Повіявся було у і звикізем буєм, десь блукав по чужих землях, доки не став святителем. Сам святий апостол Кирило та брат його Мефодій повернули Местивою на цю стезю. Ті балачки вкрай збентежили славину. Местивою Києві, давній задруг Вадимів – яким же вітром знову занесло його сюди. Пекло її щось під сонцем, згадувала того бодрича Кремізняка, його голубі очі і зачарованість в чорних зіницях, коли він дивився на неї. Вона, правда, інколи полохала ту зачарованість своїм поглядом. Та що згадувати? Мистевой був вірним задругом Вадима, ішов за ним уперто і самовіддано. І ніхто не пояснить, чому це так буває. Тільки ж Мистевой із Велиграда, що в Моравії, Пішов з Мефодією у Панонію, чому ж через тільки літ він знов опинився в Києві. Славина наважилась піти до християнського храму і послухати священика. Храм цей стояв у дикому лісочку, що відділяв урвища правого берега Дніпра від ріки. Оскольд ніби заховав його від киян. Може, добре й вчинив, бо, кажуть, старий волх Славута, що сидить на Перуновій горі, Прокляві нових святителів і їхнього всемогутнього Бога і покровителя, а тепер ніби намовляє своїх правовірних чад пустити цей храм з димом. Мовить начебто, що Великий Перун уже і вогненну стрілу приготував для того. Великого страху нагнав старий волх на людей. З тим страхом у тілі йшла й славина, ледь помітним протоптом і спотикалась. Спинялась відпочивати. І тоді чи не вперше до неї з'явилась думка про те, що уже чимало літ топче вона на землі свої нелегкі стежки, що сили її починають вичерпуватись, і що час їй подумати, як достойно полишити цей такий святий і жаданий, а разом з тим такий жахний проклятий світ. Та ця думка тільки крилом зачепила її душу, бо вже інша опосіла її мистивой. Він далебі щось оповість їй про Вадима, про оця Мефодія. І минулі літа наблизяться до неї, освітять її нинішнє життя, підкажуть стежку до будучини. Уже ополудні полудні крізь крони дерев побачила невеличку дерев'яну церквицю. Островерх і високий, як вежа, дах її нагадував княжий терем. Стіни рублені, два чи три віконця, затулених кольоровими пластинами, і все. Якби не маленька дзвіниця із мідним дзвоном, подумала б, що це якийсь теремок заховався у пущі. Аж ні. Такий божий храмець. Недавно по веліні Оскольда воздвигли його київські теслі. Увірував, мабуть, її син у нового Бога. Але ніби з острахом. Не турова вдача, не його рішучість і відвага. Не знала славина добре... Чи то кепсько для державця, якщо він усе робить, надто обачно, довго все вимірює і виважує, дойоти і гає на все те час. Їй би хотілось іншого, відкритої відваги, блискавичних дій, Навального руху. Та хто знає, як воно краще. Вони цар Борис довго не наважувався вклонитись новому богові, а вийшло добре. Інакше вчинив Ростислав Моравський, відразу все вирішив, і народ пішов за ним. Новий храм війнув на неї свіжістю дерева, живиці і гарячого воску. Тьмяно блискало біля амбона три свічі при трьох невеличких іконах, прикрашених вишиваними рушниками. Таких рушників Славина ще не бачила. З них на неї весело дивились довгошиї і крутолобі єлені з ярилом на гілястих рогах. Сонце було схоже на велику квітку, що сміялася. Поміж тими яленями і сонцями стояла грудаста й косата лада, виставивши перед себе долонь. Над її головою сплалися вінками квіти, а ще вище літали гострокрилі ластівки. І виходило, що старі боги ніби також усвячували нових християнських святих, що страдницьки дивилися славині в очі. Славина довго вдивлялась у їхні мученицькі лики. Намагалась пригадати оповіді отців Кирила і Мефодія про життя християнських подвижників. Аж тут за спиною зашаркали чиїсь кроки. Хтось скрипнув воротами і великою важкою тінню постав перед свічами, затуливши собою ікони під рушниками. Славина упала на коліна, торкнулась чолом чистих соснових мостин, які ще пахли живицею. Не сміла звести обличчя на людину у чорній рясі. Нарешті оговталась, підвела обличчя до гори, Встрічі перехрестилась. Священик підійшов до неї ближче сам і знайомим голосом запитав «Єси християнка?». Славина впізнала голос мистевої. Хотіла обізватись до нього, але не вистачило відваги назвати його отцем. Який же він їй вітець? То лише братів проповідників вона могла так називати, старих і мудрях. А мистевої леле хреститься лівою рукою, рука в правиці порожній. Де ж це він на так? І вона знову торкнулась чолом підлоги і не знаходила слів, щоб розпочати з Мистевоєм бесіду, заради якої так важко йшла сюди, і думала в ту мить не про Бога, а про нього, про Мистивоє, про його порожні рукав, і тим чула себе грішною перед Богом, що не могла душею злитися із ним. Надто земні клопоти й жадання витіснили з її серця усі божі заповіді і молитви. Мистевой же чекав стояв поряд з нею і терпляче вичікував її слова. Їй здавалося, що раптом прийшли і стали поруч з нею усі її молоді літа, літа неволі, блукань і недолі, що стали поруч і ті люди, які її колись оточували, і її любов, і кривди, і надії. Сльози рясно котились по її незручному обличчю. Чому ж він не пізнає її? Напевно, чекає на її відповідь, Таки ж християнка я і додала замість отче, мистевою. Священик ніби остовпів, дихання йому перехопило, втупився у жінку в білій сороці з купими мережками на руках. А вже ж, це була вона, Славина, це був її голос, це її очі дивляться на нього з надією. Стань, Славино, я довго ждав тебе. Не вірила, що це ти мистевою. «Я не вірю, що це я!» – зітхнув і почав швидко перебирати пальцями кілечка своєї невеличкої русої бороди. Неначе інший чоловік поселився у мені як одяг грясу. «А навіщо одяг?» «Да, обітницю оцю Мефодію!» «Хіба він?» – з її ус не посміли злетіти слова сумного догаду. Погляд славини знову спинився на лівій руці, якою мистивою сінив себе хресним знаменням. Местивой перехопив той погляд і скрушно похитав головою. І лише тоді Славина заважила, що голова його вкрилася щедрою сивизною. «Друже ти наш вірний, і тобі вже доля одягла на голову свій срібний вінець. Щедра винагорода за втрачену молодість!» «Ходімо, Славина, я тобі все оповім», – жорно сказав Местивой. І ніхто в світі не здогадався, що в тій його журі скипіла миттєво гаряча сльоза та й упала на мостини. Славина упіймала її зблиск, але сама собі не повірила. У добрича мистевої, цього вічайдушного звитяжця, що прийшов не одно коло смерті, скапує з очей сльоза. То, мабуть, їй лише здалося? Вони сіли на колоді під стіною церквиці, і мистевою раз не мов би перестав бути священником – Здавався їй звичайним, хоча й смертельно втомлений на многотрудних дорогах життям мужем, що шукає спочину для свого серця, яке водило його і в Ромейській, і в Хозарській, і в Німецькій землі, а ще ходив до Чехів.